використовуючи понад нормові години праці. Якщо ж ні, то в найближчі тижні закінчується планове докування нашого корабля у кілі, тож з'явиться додаткова можливість задіяти ще й його. Але, чесно кажучи, не дуже б цього хотілося, не лукавив я, бо для нього передбачається інший фрахт, контракт, для ремонтних днопоглиблюючих робіт між островами зеленого мису і збережжя Африки. Замовнику відповідь замислено сопів. Я, звичайно, можу зрозуміти уряд цим, бо він і так любить викручувати руки. А в часи кризи, коли кожен дорожить своєю роботою і погатів, «Але ж нам потрібно вміти відстоювати свої позиції!» Почав він все ще посапуючи, і час від часу дивився мені просто увічі, наче шукав згоди чи вирозуміння. «Знав би ти, чоловіче, як я тебе розумію!» Саме з тою думкою заходив я не далі, як годину тому сюди в офіс. «І що?» є те, що завжди можливість переговорів, поступки, компроміси. Отже, що ми маємо на цю хвилю, почав підсумовувати я. Початок робіт без 20-відсоткового завдатку. Погоджуємо, терміни виконання можемо скоротити лише на третину, і саме це доведеться відстоювати вам самотужки. «Чи тижня часу буде достатньо, аби мати ясність з цього питання?» Я чекав. Він щось поміркував, глянув двічі на стелю, раз за вікно і рішуче махнув головою. «Думаю, так. Без особливого ентузіазму я подзвонив у двері помешкання замовника. Я би вже забирався і їхав додому» але шанував традиції, що підтримувалися роками. Завжди знав, що не так легко запровадити якусь нову традицію. А ще важче її підтримувати. Але саме традиції давали відчуття певності і стабільності. Дверю відчинив незнайомий чоловік. «Я розгубився, він ні». Без забрав у мене паперовий пакет з шістьма пляшками пива і, взявши мене за лікоть, в тому ж безцеремонному дусі, попровадив до середини. Був, як дві краплі води, схожий на замовника. Мабуть, це його брат майнуло в голові, але, виявилось, ні. Просто німець. Рудий, з веснянками і трохи п'яний. Один до одного як господар. Навколо них вже стояла чималенька кількість порожніх пляшок з-під пива, а на столі все, що могла б заважати найвибагливіша душа. Від суші до запеченої пічці галянки з тушкованою квашеною капустою. Нічого дивного, що черевце замовника разу раз округлюється, набираючи форми півної діжечки. «Приєднуйтесь, частуйтесь і почувайтесь, як вдома», – припрошував господар, пропонуючи нам перебій і то одну, та іншу страву. Я довго думав, що вибрати, але так і не зміг здецидуватись. Ніколи не думав, що це такий клопіт, тож взяв всього потроху. надії знайдете щось до душі. Завжди видавалось, що для моєї дружини це забавка. Але тепер я розумію, що саме це і є справжнє мистецтво. З цим я не міг не погодитись. Всі гостини, які вона організовувала, були бездоганними з будь-якої точки зору. Із підбору гостей, алкоголю, закусок, музики, дрес-коду, який вона обов'язково обумовлювала,